Нелині очі заходять слізми з болю за матір. Не можна в такому віці аж такою каригідно наївною бути. «Мамо!» – цілує Олену, де попало. «В руки, шию, щоки. Прошу, вислухати мене спокійно. Це я так хотіла. Хай мама ні до кого не має жалю. Це моя така воля, чує мамця». «Ми з Маркіяном будемо брати шлюб у тюрмі!» Олена захиталася від удару, але встояла. Витримала. Кажуть, людина не залізо. Ні, вона сильніша за нього. Людина може більше витримати, ніж література і медицина разом допускають. Коли згодом Олена при спокійнішому душевному стані піддавала аналізу характер Нелі, то завжди не могла надивуватись, звідкіль взялась у ньому така непритаманна її натурі ясність як самостійність. Завжди мали її в родині за таку неодмиру сего, за таку непрактичну, несміливу, а вона, бач, зуміла дістатись до тюремних начальників полагодити всілякі, напевно, сильно заплутані формальності, домогтися дозволу тюремних і церковних властей та поставити на своєму. Господи, що це за кара на мене, що я так блукаю серед своїх дітей? Того вечора ліхтарник, очевидно, знову запив. Вже зовсім стемніло, а газові ліхтарі по вулиці Куліша і досі не засвічені. Ольга Річинська, запнута у мамину білу З найтоншої лодзинської шерсті шаль Останній подарунок батька перед смертю Наряджена-наречена Сидить на веранді і чекає Бронка П'ятий вечір підряд Їх остання зустріч на цьому місці Коли без слів признались у коханні І досі, здається, малі господинці Сном літньої ночі Бронко мусить прийти хоч би для того, щоб підтвердити, що все, що сталося в той несамовито прекрасний вечір, це не туман мрії, не фатаморганні видіння закоханої дівчини, а нова, тривала, чудова дійсність в оленім житті. І все ж таки, чому його нема? Чому тебе нема у хвилю цю? Ольга пильно вслухається в голос власного серця. Не чути там найлегших шумів сумніву, лише аритмічні удари страху. Адже в місті, кажуть, тепер так небезпечно для таких, як він. Ні, Господь не може допустити, щоб доля... Досі ніхто не сказав Олі, чи доля теж підлягає загальному Божому командуванню. Так, садистично повелася з нею. Що за нелюдяна була б ця гра? Подарувати олі щастя, не дати їй роздивитися його і тут же забрати його. Очікуючи і роздумуючи, приходить Ольга до дикого висновку, що страх це один з основних компонентів змісту любові. Кожна любов має свою тінь. Страх. Як тінь від предмета, так страх від любові нерозлучний. Лише по-іншому любить і боїться за своє дитя мати. По-іншому дитина тягнеться до матері і боїться розлучитись з нею. По-іншому любить і боїться втратити своє кохання дівчина. Так само, а проте по-іншому боїться за своє кохання юнак. Ще по-іншому, любить і тремтить за своє кохання мужчина у зрілому віці. А ще по-іншому, старі жінки дрожать за своїх внучат. Любов не позбувається своєї тіні у самий полудень, коли тихо і спокійно на її горизонті. Закоханий боїться втратити ласку найдорожчої своєї людини. Боїться заподіяти їй біль, зіпсувати настрій, викликати недовіру до себе, втратити власну віру в неї, самому показатись їй байдужим. О, Господи, бавиться мислями Ольга, безліч відтінків і варіантів страху містить у собі кожна любов. «Стривай», – блискає Олі в голові, ніби хто там сірником черкнув. А може Бронко ходить попід її вікнами з вулиці, чекаючи сигналу від неї, не насмілюючись сам зайти на подвір'я? Кутаючись шаллю, наче весільною фатою, Ольга сходить на подвір'я. Тепла, після дощова волога, вдаряє дівчину по оголених литках. Скільки приємних спогадів в кожної людини зв'язується з літніми теплими дощами. «Яка це розкіш була?» – пригадує Ольга. Перевісити зв'язані шнурками черевики через плече і хлюпатись у нагрітих до температури води у ванні, дощових озерцях, у калюжах. Прозорі, висвічені кольорами веселки-бризки, розлітались на всі боки і чим більше їх було, тим веселіша була забава. А скільки пізніше було клопоту з брудними водяними плямами на платтях? Сестри довгий час не могли додуматись, як це Мариня пізнає, що вони хлюпались у калюжах. Коли дізнались, що їх видають саме оці плямки на платтях, примудрились скидати з себе сукеночки і гарцювати в одних сороченятах і панталончиках. Та оскільки, як навчав татко, кожний таємний гріх мусить стати явним, то її гріх довго не затримався в таємниці. Виявила його травинка, що приліпилась до Оленої п'ятки. Олена з цієї нагоди дала дівчаткам коротеньку поуку про перст божий. Діти справді якийсь час з остраху перед караючим перстом сторонились дощових калюж. Розніжена спогадами дитинства, Ольга подалась до хвіртки. Промита теплим літнім дощем зелень, пахла всіма можливими ароматами. Ольга глибоко по-фізкультурному вдихнула в себе повітря. Яка симфонія запахів! промите дощем листя ліщини, матіола, яку Мариня в цьому році посадила з великим запізненням, медунки на сусідньому городі, які через неуважність плуг залишив живими, гриби, псюрки під зогнилим пнем, напучнявіла кора слив, примоклі соснові дошки, що їх привіз господар для ремонту квартири, Свіжий подих, напоїної вологою землі, все це зливалося у непідмінний духмяний запах літа. За штахет було видно, як пара, обнявшись, подавалась на набережну пруту. Їх притишені голоси губилися разом з відгомоном їхніх кроків. «Щасливі!» – позаздрила Ольга доброзичливо, з почуттям людини, Свідомої свого власного щастя Мала господинька вийшла на тротуар Щоб переконатись, чи її здогад не виявився фальшивим Коли з тіні ясеня біля протилежного будинку Виступила чоловіча постать Боронко, а хто б інший? Олю окликнув її неголосно Я так давно чекаю тебе Оце вперше вжити в їх взаєминах «ти» прозвучало у вечірній тиші як любовний заклик. Він давно мене чекав. Сльози сердечної вдячності затьмарили їй усе навколо. Боронко взяв її обережно з оглядкою за плечі, як беруть химерних дітей, і завів на подвір'я річинських. Мала господинька не противилась. Без слова зняв з неї довгу, тонкопрядивну шаль. Це він весільну фату знімає з мене. Шаль сповзла з плечей. Для того вона і шерстяна, та ще й тонкопряжена. Ольга не притримала її, і вона впала на землю. Бронко підняв шаль і тримав на руці, як цінну заставу. «Я був зайнятий і все думав. Вона відчує і зрозуміє, що я не можу». «Я так і думала, я так і думала!» Зринув спогад про Сташку, але в думках відмахнулась від нього, як від осінньої мухи. Не треба нічого вияснювати, ні про що питати, бо все, що їх розділяло, залишилось позаду. Єдине, що мало якийсь зміст, це те, що вони знову разом. Оля, немов у пам'ять того їх вечора, простягає руку і торкається його обличчя. Чи, може, не довіряла своїм очам? Дужі. Нетерпеливі мужські руки владно сягають по ній. Мала господинька не борониться від його поцілунків і так довго в думках належить до нього. А може тепер робити з нею, що сам захоче. Не розуміє лише одного, чого це вона так слабне в його обіймах. Слухай, ти не думай, що ти легко мені прийшлась. Я хотів, щиро признаюсь, перебороти себе, Викинути тебе з серця і пам'яті. І бачиш, нічого не вийшло з того, як багато я думав олю. Ох, коли б ти знала, скільки я думав. Ну що ж, думаю, розумний зрозуміє, а дурному рота не заткнеш. Отож і взагалі не треба звертати уваги на нього. Але й ти, моя біла панно, будь приготована, що нас з тобою чекає ще не одна Гірка пілюля. Твої будуть переслідувати тебе за зраду станові, а з мене кров мої цідитимуть, що зв'язався з попадянкою. Слухай, я думав, велику дурницю ми робимо, що беремо на себе відвагу йти всупереч цілому світові. Але, напевно, ще більше зробили б, коли б зналодушничали і розійшлись страху ради. Пригортаючи дівчину до себе, Бронко відчував, як від її безпорадності множиться його власна сила. Здавав собі справу з того, що йому треба буде зужити чимало енергії, щоб якомога безболісно вирвати її з старого ґрунту та пересадити на новий, аби за старим не тужила а відразу прийнялася цвісти на новому. Аж посміхнувся до своїх мрій. Не тільки Ольгу викрадемо з її середовища, не тільки її одну. Все краще, що тільки засіватиметься на їхньому лані, переноситимемо на своє поле. І таланти, і світлі уми, і вмілі руки, і благородні серця, і такі милі створіння – як оця моя... Слухай, я тільки одного боюся, щоб ти пізніше не шкодувала. Оцього так боюся, що коли подумаю, що таке могло б колись бути, то аж кіра терпне на мені. Ти тому так думаєш, що не знаєш мене. Тобі не гріх таке говорити, я тебе не знаю, а тобі совісно таке думати про мене. Боже, «Таку ціну заплатити за нашу любов, як ми з тобою, а потім, ніби сліпці, розгубити її. Тоді якої кари вимагати б для нас?» Вони забилися в куток між верандою і стіною. Бронко, нахилившись усім своїм корпусом, утворив для Ольги вигідну і надійну підпору. А крім того – Мала господинка вихрила йому чуба. Вірність – це чеснота, яка не кожному дається. Для цього треба особливих, витончених натур. А тобі здається, що ми такі і є? Так, відповідає поважно і з переконанням. Тільки мені не здається, а я впевнена в цьому. Ми і є ті особливі натури, обдаровані вищою ласкою вірності. Ми бронусь з тобою ті, що про них говорить Кобелянська. Що люблю, люблю навіки. А ти чого посміхнулась? Я подумала, скільки молодих людей у світі читало Кобелянську і запам'ятовувало з неї якраз ці слова. А скільки разів ти їх повторяла без мене? Хочу сказати, до мене. Буду гніватись, Бронусь. Я подумала про свою сестру, Славу. Вона їх, напевно, теж повторяла. Аби тільки ти... Бронко не дав їй докінчити. Він зло, якби навмисне, щоб зробити їй боляче, дико впивається в її губи. «А от тепер я тобі скажу, ти не знаєш мене. Слухай, я тут в цю хвилину присягаюсь тобі, що моє дурне серце, якщо ти тільки не обманеш його, ніколи не перестане битись для тебе одної. Такий я вже є. Який? Смішний у коханні. Сташка, ще багато води спливе у пруті, поки час вимити її словечка з його пам'яті. Бронко оповив Ольгу Шаллю, ніби дитину, і так підняв на руки. «Моя ти жадана, моя виболена! Слухай, аж не віриться мені!» Поклав її на землю і сам ліг поруч. «Аж страшно стає!» «Слухай, ніколи, кажу чесно, ніколи при ніколи не думав!» що кохання може так скрутити чоловіка. «Ух ти, моя недосяжна, ти!» І Він знову схопив її в обійми, а потім буквально відштовхнув її від себе. «А тепер іди до хати, бо зі мною щось таке діється. Я такий вар'ят в цю хвилину, що можу вдертись до пані Добродяки Річинської і вже схочу, вийти з її хати тільки разом з одною з її дочок. Або ще гірше, можу схопити тебе на руки і, як вовк-здобич, занести у свою хату. Слухай, ти уявляєш собі, що то за світовий скандал буде? Іди, моя біла панно, іди, бо не відповідаю за себе. Я чотири ночі не спав. А людина, коли не виспиться, легко уподібнюється звірові. А завтра, чи коли скажеш, стану перед обличчям твоєї родини, і щойно тоді почнеться «Іди, моє серце, дай ще раз тебе поцілую, іди». Ніхто не знав, чому для річних кінських ярмарків обрано нічим непримітне підгірське містечко з жіночим ім'ям Отелія, розташоване на дні широкого яру, прикрите трепетою, вільхами та березами, воно зовсім ховалося від стороннього ока. Звіддалі його не було видно, і тільки під'їхавши до символічних воріт, дві придорожні мохом порослі кам'яні брили, ви могли побачити місто, яке починалося з старих, Врослих в землю халуп Проте Отелія не потребувала ні реклам, ні рекомендацій Бо ті, що їх цікавили кінські ярмарки на Покутті Приїздили сюди щороку з Варшавського, Краківського Або навіть Познанського воєводств Панство з далеких сторін знало, що в Отелії двічі на рік Відбуваються великі кінські ярмарки різньої весни, коли вже поле обпоране, і восени, коли картопля вже в кагатах, а кукурудза – в кошницях. Крім цих річних ярмарків, тут кожного першого понеділка нового місяця відбуваються менші воєводські кінські ярмарки. Тут можна купити чи продати рідкісного коня, пошити в дурні новочка в цій торгівлі, або самому стати жертвою досвідченішого за тебе шарлатана. В отелі є, в ярмаркові дні призначали побачення друзі, зводили порахунки поміж собою вороги, а в річні ярмарки чигали на свої жертви шулери міжнародного рангу, торговці морфієм, гендлярі живим товаром, закордонні кишенкові злодії, відбірні повії. Тут бились за коня не менш пристрасно, ніж у середньовіччі за ласку дами серця. Перед річними ярмарками готелія за місяць, а то й більше наперед, готувалась до прийому гостей. Ішлося головним чином про нічліги. Невеличкий готель міг вмістити тільки дуже незначну частину приїжджих. Ті, що носилися з думкою побудувати тут готель столичного масштабу, слушно розмірковували, що це не оплатиться, якщо той готель буде заповнений гістьми тільки двічі на рік. Коли б отелія мала ще якусь атракцію туристського, історичного чи релігійного характеру, могла б, наприклад, об'явитись у містечку Мати Божа, чи знайтись руїни замку з часів Данила Галицького. Тоді б і побудова готелю виправдала себе. Тим часом люди скористалися з цієї обставини і стали будувати нові доми так, щоб одна кімната мала ізольований вхід. В дні ярмарку вся родина тіснилася врешті дому, а кімната з някремпуйонцем Вейцем. З вільним входом Здавалось за великі гроші Приїжджих обслуговували дві корчми Панство вишукане Зупинялось у мисливському домику Готелі-корчмі на 20 осіб Яка належала отельівському дітичу Крім того, тут відбувались прийоми Під час великого полювання Різні партійні конференції Дипломатичні переговори під ширмою полювання Дідич відпускав на той час свого кухаря, за яким їхали фірі з різними кулінарними делікатесами Все це було призначено для лівого боку, бо треба знати, що ярмаркова площа в отелії ділилась на дві частини Праву, меншу займали селяни, тобто господарі, конокради які не більшого теж походили з селян І цигани Цих останніх було небагато Тільки де де червоною плямою впліталась яскрава сорочка З блискучими гудзиками камізелька цигана Чи кепка конокрада з румунського або угорського боку Кожний кінь, що його виставляли на продаж, мав паспорт у конокрадів фальшивий, в якому виписані всі його скромні дані. Його власник мав довідку від громади, яка стверджувала не лише прізвище господаря, його місце проживання, але й причину, яка спонукала його продавати коня. Крім цього, більшість коней спочатку йшла на пробу. Якщо до визначеного терміну кінь не сподобається новому господарю, він мав право привести його назад попередньому його власникові і отримати свої гроші назад. На правим боці ярмарку найбільше часу займали торги за коней. І від самого коня на цій половині вимагалось небагато. Доброї робочої сили апетиту і всяких таких манер, аби не фицкався чи не гриз за плече нового хазяїна. Торгувалися тут довго з умінням і смаком, з приповідками, з двозначними натяками, з удаваною образою, з попльовуванням на долоні, з братською сердечністю та ворожнечею на переміну. розходились. Зарікаючись здибатись коли-небудь у житті, взаємно глузуючи, то сходились знову і починали торг спочатку. Вся насолода купця і покупця була у майстерності торгування. Декотрі з них доходили до неперевершеної досконалості. Епілогом великої гри була корчма і могорич. Зовсім інші вимоги, ставились по лівому, панському боці. Тут вимагали грації, краси, тонкості манер, індивідуального характеру кожного дня. На цьому боці коня не показують. Його демонструють в бігу, в ході. Виставляють на показ його розум, швидкість орієнтації в заплутаній ситуації, його ніжність чи воєвничий характер. Було нетерпеливий, химерний кінь, що не міг і хвилини спокійно встояти на місці, привертав увагу саме своїм темпераментом. Бували коні статечні по природі, яким не подобався превселюдний показ, і вони не приховували свого обурення, не слухались команди або виконували її навпаки. Вони могли, наприклад, не бажати бігти не схемер, а тому, що в даний момент це видавалось їм безглуздим. Але коли вже бігли, то з якою грацією згортали копитами землю під себе? Орися Ілаковичева, яка рідко коли пропускала місячні ярмарки в отелії, цим разом зупинила свою увагу на «англійці чистої породи». Кінь був довгий, але не занадто. М'який, гладкий, розумний, спокійний, але з прихованим темпераментом, що тільки додавало пікантності його постаті. Орися згадала, що недавно читала повість польської письменниці Зофії Налковської. Роман Терези Генрієт. Дивно, що з якогось часу тягне її на роман – де до трагічності розгортаються людські пристрасті. Авторка описувала коня, начеб фотографувала словами англійця, на якому зупинила Орися свою увагу. Певний економний в рухах, замкнений у собі, з м'якими переливами м'язів під шкурою. Вся його гідність, вся елегантність його бездоганно викінченого тіла, все багатство його добрих манер належало не йому, а його породі був її репрезентантом. Налковська гарно висловилась, що вся натура, своєрідність психіки у тварин виявляється перш за все у динаміці їх тіла і в їх рухах. У коней немає значення, каже письменниця, як у людей вираз обличчя, рух голови чи погляд очей. Кінська фізіономія йде від чуба на лобі до кінця хвоста, у коня важливі хвіст, ноги, лінія хребта, повівання гривою, удар копитом. Біля англійця зібралася групка аматорів чистої породи, але відразу стало помітно, що найбільше пожирає його очима тільки один серед них. Це був молодий. Спанська одягнений селянин, брюнет з вродливим лицем. Здавалося, він був несвідомий своєї краси. Орися підступила й собі. Не мала при собі аж стільки готівки, але знала, що як дійде до серйозного, то в отелі завжди зможе роздобути потрібну суму. Тим паче, що коня продавав особисто знайомий їй поміщик, марнотрат і гуляка, нащадок колись могутнього аристократичного роду. І отой англієць був його останньою картою тимчасового порятунку. Казали, що він позичав гроші і дуже акуратно віддавав, але для того, щоб віддати, мусив в іншому місці позичити. І так колом без кінця. Власник коня поставив високу ціну. Парубок у зеленому капелюсі завагався, але не відступився. Напевно думав, що ціна відстрашить інших покупців. Орися почекала, поки він почав торгуватись за коня і збив ціну на цілих 100 злотих. Тоді Орися підійшла і накинула 20 злотих. Зміряв її поглядом, «Ніби вилами проколов, то ніби як?» – спитав, затинаючись від злості.